amit ebben az évben adtál, különösen, Urunk, azokat az alkalmakat, amelyekben itt, ebben a gyülekezetben is a te szent ígéddel tápláltál bennünket, és most is azt kérjük, hogy ezt tedd tovább, és cselekedd, édesatyánk, hogy az emberi szavak által tolmácsolt üzenet hadd váljék minnyájunk számára, kivétel nélkül minnyájunk számára, akik mostan itt vagyunk a te szent lelked által, valóban hazahívó édesatyai szóvá, a Jézus Krisztus által. Hallgass meg bennünket, könyörgünk, és áld meg. Amen. A Lukács evangélium 15. részének a 11. és következő verseiben ezt a példázatot mondja Jézus. Egy embernek vala két fia és mondta az ifjabbik az ő atyámát. Atyám ad ki a vagyonból rámeső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva azután a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Mindent elköltött, támad a nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni akkor elmenvén hozzászegüldék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem ád vala néki. Mikor azután magába szállt, mondta: az én atyámnak mi sok bére se bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy, és felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesék rajta a szíve és odafutván a nyakába esik és megcsókolgatá őt. És mondanék ki a fiat, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira és előhozván a kízottulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Kedves testvéreim, Jézusnak ez a megható története a tékozló fiúról, amit az evangéliumnak is szoktak nevezni az evangéliumban, mert tulajdonképpen benne van az egész evangéliumnak a lényege. Szóval Jézusnak ez a megható története a tékozló fiúról tulajdonképpen minden embernek az élet története. Sőt, még azt is lehetne mondani, hogy az egész emberiségnek az élet története benne van ebben a történetben. És különösen így egy esztemlőnek az utolsó estéjén, amikor úgy visszatekintünk arra megtett útszakaszra, ami már a hátunk mögött volt, ami már elmúlt. Ilyenkor érezzük igazán, és nagyon jó is, hogyha átérezzük igazán, hogy mennyire a mi történetünkről van itten szó. Bár igazán mindenben a mi történetünk lenne ez a történet. Nem csak a szomorú vonatkozásában, hanem az örvendetes vonatkozásában is. Bár igazán hasonlítanánk minnyáján most a tékozlókhoz. Nem csak abban a tekintetben, hogy hol jár, az elmúlt esztendőnek a hónap, hogy hová érkezünk most. Mert mind a kettő nagyon fontos. És jó, hogyha tisztán próbáljuk látni. Azt is, hogy hol jártunk, és azt is, hogy mégis hová érkezhetünk. Erről szeretnék ma este beszélni. Mindenekedőt hadd valljam meg, kedves testvérek, hogy, hogy én sokáig valahogy úgy nem tudtam azonosítani magamat a tékozló fiúval. Mert mindig azt éreztem, hogy én végeredményben nem sodródtam sohasem életemben olyan messzire az én édes édesatyámtól, mint ahogyan a tékozló fiú elsodródott az ő atyától. Azután később rájöttem, hogy tulajdonképpen itt nem is a távolság számít hanem maga az elszakadásnak a ténye. És itt nem is az számít, hogy ki milyen mélyen vetette bele magát, mint ez a tékozló fiú, például éppen az érzéki örömöknek a karjaiba, és ki milyen mélyen züllött le testileg, meg lelkileg, mint ez a történetbeli fiú, hanem az számít, hogy ki mennyire fordítva éli a maga világát, az is szeretetnek. És hogyha így tekintjük ezt a történetet, akkor rájöttem, és azt hiszem, ti is rájöttük arra, hogy bizony rólam van szó. Meg a magamfajta hívő emberekről. Tehát mi rólunk, minnyájunkról, akik most is ebben a pillanatban ilyen szépen, és ilyen illedelmesen ülünk itten ebben a templomban. Mert bizony testvérek akármilyen furcsa és akármilyen érthetetlen. Bizony úgy van az, hogy minnyájunkban benne van ugyanaz az ösztön, amelyik ezt a tékozó fiút <köhö> olyan messzire elsodorta a szülői háztól. Különös dolog az, hogy nem tudjuk igazán megbecsülni azt, hogy atyánk van, aki törődik velünk akinek gondja van ránk, aki szeret bennünket, aki a szavával igazgat, és véd, és tanácsol. Nekünk ez valahogy nem kell, sohase igazán. Nekünk ez egy kicsit mindig úgy terhes. Nekünk mindig valami más kellene, mint amit ő mond, mint amire ő akar vezetni. Mi sokszor úgy érezzük, hogy nyűg az életünkön az ő gyámkodása és hogy megbénít az ő szeretete, amelyel kordában akarja tartani az életünket. Mindenáron szabadulni akarunk tőle. Talán nem így van ez a gyakorlati életben, minnyájunknak, a mindennapi életében? Nem úgy van az testvérek, hogy végre mindig az az erő vonz bennünket jobban, amelyik pedig szemmel látható módon a veszedelem felé sodorja az életünket. Valami érthetetlen dolog az nem úgy van, hogy szinte tudatosan rohanunk nagyon sokszor a saját vesztünkbe, és valahogyan nem bírjuk ki az atyával való együttlétnek a békességét és nyugalmát, hanem a távolságnak az igézete szakadatlanul vonz bennünket, pedig tudjuk, hogy ottan nyugtalanság és békételenség vár reán. Valami szörnyű menekülési ösztön működik bennünket, bennünk, amelyik elhajt bennünket szakadatlanul hazúról, az Istennek a közelétől, mint ahogyan ezt a tékozó fiút is. Micsoda titokzatos nehézkedési törvény az, amelyik mindig jobban húzza az életünket lefelé, mint fölfelé. Nem természet ellenes valami ez. Ez az Isten mellől való szakadatlan, folytonos menekülni akarás? Nem természetellenes dolog ez ami életünkben, testvények? Vagy te talán még nem ismerted föl magadban ezt a menekülési ösztön? Nézzétek, a történet így kezdődik, hogy a tékozló fiú odaáll az atya elé, és azt mondja néki, atyám, add ki a vagyonból a rámeső részt. Tulajdonképpen így kezdődik az eltávolodás. Mert mi ez? Bizalmatlanság az atyával szemben. Ez a fiú nem mondja el az atyának, hogy mit akar kezdeni azzal, amit kér tőle, azzal a vagyonnal. Nem beszéli meg az ő atyával a terveit, nem önti ki gyermeki bizalommal az ő atya előtt a szívét, amit pedig megtehetne, ó, de örül minden édesatya, ha a gyermeke bizalommal van iránta, hanem ez a fiú egész egyszerűen követelődik. Atyám, adj meg nekem mindent, ami nekem ebben az életben duka. Atyám, adj nekem egészséget. Hogy aztán majd mit kezdek ezzel az egészséggel, ez már majd az én dolgom, ehhez semmi között. Atyám, adj nekem boldogulást. Ad nekem a bajokból való kimenekedést, Ad nekem erőt, Ad nekem családi örömöket, Ad nekem gyógyulást, Ad nekem kenyeret, lehetőleg jó nagyot. Adj mindig azt, ami éppen kell. Adj, adj, adj, szakadatlanul csak adj. Aztán majd a magam életét én elintézem, úgy, ahogyan én akarom. Abba már ne szólj bele. Ez nem gyermeki szeretet. Amikor az Isten csak arra kell, hogy adjon, de abba már ne szóljon bele, hogy én mit kezdek azzal, amit ő nekem ad. Így folytatódik a történet. Eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Mit jelent eltékozolni a vagyont? Mit jelent dobzódva élni? Nem okvetlenül azt, amit rögtön gondolunk a tékozló fiúnak a legmélyebb züllési állapotában, hanem valami egészen más. Nézzétek, ennek a fiúnak mindene, amilyen van, az mind az atyától van néki. És azzal mind az atya nélkül él. Ez a tékozlás, és ez a dobzódás. Tulajdonképpen a teste, amelyikbe olyan sokan beleszerettek, amelyiket tölcicomázott, és amelyiket az élvezetekbe belemerített, ez is végeredményben az atyától való. Meg a ruhája, meg a pénze, meg a cipője, meg az étele, meg az itala, tulajdonképpen ez is mind-mind az atyától való, mert abból az örökségből vásárolta magának, amit az atya adott néki, amikor kikövetelte magának. Nos, de hát, testvérek, nem minnyáján ugyanezt teszi, Nem minnyáján, ami atyánknak a javaiból élünk szakadatlanul, minden pillanatban. És vajon vele együtt fogyasztjuk ezeket a javakat? Vagy pedig ő nélküle, őtőle elszakadva? Nézzétek a szellemi erőnk például, amire olyan büszke a mai emberiség. Vagy az a végtelenül kifinomult értelem, amelyik már mindent kezd tudni. Vagy az egész technikai haladásunk, vagy az egész kultúránk, vagy egyáltalán a levegő, amit beszívunk, és minden egyes étel, amit megeszünk, nem abból az ősi örökségből való, amivel az Isten elbocsátotta az embert, az életének az útján. Mi mindent tud már ma az ember. Ki tudunk törni a világ űrbe, kezünkbe tudjuk tartani az anyag atomjainak az energiáját. Hatalmunk van már minden fölött, csak a saját hatalmunk fölött nincsen hatalmunk. És éppen az, ahogyan ezzel az ősi atyai örökséggel bántunk, fenyeget bennünket azzal a veszedelemmel, hogy hova tovább oda jutunk minnyáján az egész emberiség, ahová tékozó fiú jutott. Hogy szerette volna megtölteni a gyomrát azzal a moslékban, amit a disznók ettek, de senki sem állt valahig. Ilyenek vagyunk mi emberek. Testvérek, azért jutott a világ egy olyan félelmetes, mély szakadéknak a szélére, mert kivettük az örökséget az Isten kezéből, és messze elmentünk tőle. A tékozló fiúról is ezt olvassuk, hogy messze vidékre költözék. Ez a messze vidék, ez nem fizikai távolság hanem ez lelki távolság. Messze vidéken, nem minnyáján messze vidéken élünk, azon a bizonyos messze vidéken. Figyeljétek csak meg, hogy az a lelkület, amivel kint a világban viszonyulunk a munkánkhoz, meg az embertársainkhoz, milyen messze van attól a lelkülettől, amivel itt ülünk most a templomban, az Istenem. Figyeljetek csak meg, hogy az a lelki vidék, amelyiket kint a világban járunk be, milyen messze van az Isten országának a vidékeitől. Tulajdonképpen életünknek a nagy része azon a messze vidéken folyik le, távol az Istentől, függetlenítve magunkat Őtől. El tudom képzelni, testvérek, hogy amikor ez a fiú megrakodva, jó alaposan az atyai örökségkel, nagy magabiztos léptekkel indult el haza, hazúról az idegembe. Milyen szomorúan nézhetett utána az agy Vajon eszedbe jutott neked az elmúlt esztendő folyamán, hogy hányszor nézett ugyanilyen szomorúan Te utánad, a Te atyád, amikor azon a messze vidéken kóboroltál, amikor titkos vágyakkal, tiltott gyümölcs után nyúltál, vagy amikor haraggal, gyűlölettel, szeretetlenül gondoltál, vagy beszéltél valakiről, vagy beszéltél valakivel, vagy amikor felelőtlenül éltél, nem törőd be azzal, hogy mi lesz ennek a tékozó életnek majd az eredménye. Milyen szomorúan nézhetett utánunk, ami atyánk nagyon volt. Hát igazán ennyire nem volt jó otthon. Hát igazán azt hisszük mi? hogy jobb nekünk ott a messze föld árván hontalan. Hiszen az Istentől elszakadva is az Isten gyermekei vagyunk. És úgy se tudunk megnyugodni, mert a tudatunk alatt is gyötör mindig a homvád, Amikor ez a fiú ottan a messze idegenben volt, talán Atyának ezt a szomorú tekintetét érezte magát, amelyik áthatol minden fizikai és minden lelki távolságon. Mert nézzétek, így folytatódik azután a történet, hogy mikor azután magába száll. Tehát eljött az a pillanat, amikor magába száll, amikor rádöbbent a valóság hogy elmentem az atyámtól, elfeledkeztem róla, elveszítettem az Istent, és ezért veszítettem el önmagamat is. Testvérek, ez a mai este, a szilveszter este, különösen nagyon alkalmas pillanat arra, hogy az ember úgy igazán, komolyan magába szállna és hogy, hogy igazán, komolyan fölmérje azt, hogy hol járt, mit tett, mit mulasztott, és hogy hová jut, ha így megy tovább. Hiszen nézzétek, egyszer, talán nem is olyan sokára, az egész életünk is úgy el fog múlni, mint ez az 1964. esztendő, ahogyan elmúlt. Mi lesz akkor? Hová jutok? Hogyan állok meg majd a nagy végső számadáson? Amikor megkérdezik, hogy mit tettem azokkal, akik rám voltak bízva, és mit tettem azokkal, akik nem én rám voltak bízva, hanem talán egy másik asszonyra, vagy egy másik férfira? Mit tettem a keresetemmel? Mit tettem az erőmmel, a tehetségemmel, az időmmel? Mit tettem a testemmel? Mit tettem azzal az ősi örökséggel, amivel az Isten elbocsátott az életnek az útját? Amikor ez a tékozló fiú végre magába szállt, akkor valami hallatlan, keserves felismerése jutott. Így fogalmazta meg önmagának, vétkeztem, nem vagyok méltó. Testvérek, ez a legkeservesebb, legkeserűbb felismerés a világon. Annyira nehéz idáig eljutni, hogy vannak, akik hamarabb követnek el öngyilkosságot, Nincsen, hogy beismerjék azt, hogy védkeztem. Pedig itt kezdődik az út hazafelé. Ott kezdődik az út hazafelé, hogy teljes, őszinte, bűnbánattal tudom, érzem, beisvallom, hogy védkeztem. Hogy én vagyok a hibás és nem az életkörülményeim, és nem az a kor, amelyikbe pekkemre beleszülettem, és nem az emberek, akik bántanak, és nem a családom, amelyik nem ért meg, és nem a barátaim, akik a rossz útra hittek, és nem a testem, amelyiket örökségül kaptam. Én védkeztem. Én vagyok a hibás. Védkeztem az égelnek, és védkeztem az emberek ellen, és nem vagyok méltó, nem érdemlek semmi jobbat, mint ami van, még azt se érdemlek. Elvesztettem az Isten és ezért veszítettem el önmagamat. Elvesztem. Nem, mondja Jézus, éppen most már nem. Ha idáig jutott el valaki, hogy azt tudja mondani, hogy védkeztem és nem vagyok méltó, akkor már nincsen elveszve többé. Akkor érvényes éppen reád is az, amit a tékozló fiúra mondott az atya, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltat. Nézzétek, mi történik akkor, amikor egy tékozló fiú vagy egy tékozó leány Magába száll, és visszafordul, és fáradtan, rongyosan, meg van nagyokat sóhajtva, elindul hazafelé. Azt történik, hogy amikor még távol volt, meglátta őt az ő atya távol volt, megessék rajta a szíve, elébe-elébe futamodván, és megcsókolgatá őt, és a nyakába eséknék. Ilyen fogadtatásra igazán senki nem számít. Hát így szeretnek bennünket. Hát így várnak bennünket. Hát az, akiről mi úgy megfeledkeztünk, ennyire nem feledkezett meg mi rólunk. Hát az, akit mi elveszítettünk, ennyire nem vesztett el minket. Akinek a számára mi elvesztünk, ennyire nem veszett el a mi számunkra. Hát a mi atyán, az egész idő alatt Míg mi messze idegenbe bolyongtunk, ott állt a kapuban, kémlelve az utat, hogy jön -e már az, akit vár. És nem csak ott áll, hanem elibe fut. Csókkal, öleléssel várja az érkezőt. Téged engem a rossz fiút, És most boldog, hogy egy rongyos boldús, üres zsebekkel és üres szívvel, végre hazatélt. Nehéz ezt megérteni, hogy így lehessen szeretni valakit, aki nem érdemli meg. Pedig az egész történet erről beszél. Hogy így szeret az Isten. Téged is. Engem is. És vár. Vár bennünket, ami atyánk. elébünk jön az Isten, akit mi elhagytunk. Elibünk jön olyan konkrétan, olyan véresen, valóságosan, mint ahogyan a megfeszített és a feltámadott Jézus személyében látható és tapintható. És hogyha akármilyen erős is az emberben, az Isten közelségéből való szabadulási ösztön, még sokkal erősebb az Istennek a hazaváró szeretete. Nézzétek, ezt mondja, hozzátok elő a legszebb ruhát, vágjátok le a hízott tulkot, húzzatok gyűrűt az ujjára, mindezt tudjátok micsoda? Nem egyéb, mint egy gyönyörű gépsorozatban való illusztrációja annak, amit a Biblia így mond más máshelyett, hogy bűnbocsán. Így bocsáss meg az Isten mindenkinek, annak is, aki ebben a pillanatban itt most, magába száll, és elindul hazafelé lélekbe. Nézzétek, úgy tesz az Isten, mintha semmi meg nem zavarta volna a családi együttlétnek a békességét és az öröket. Nem hány a szemére a tékozó fiának, meg a tékozó lányának azt, ami volt, azt, ami elmúlt, rögtön újra gyermeki teljes jogaiba ittatja vissza, mint hogyha soha ki nem esett volna belőle. Hát ilyen teljes bűnbocsátó öleléssel vár bennünket is, ami atyának. És végül így szól a történet, hogy kezdének azért vigatni. Kezdének. Tehát akkor itt nem befejeződik a történet, hanem tulajdonképpen itt kezdődik igazán a történet. Mert valóban úgy van, hogy a hazatéréssel kezdődik igazán egy embernek az élettörténete. A hazatéréssel kezdődik éppen az örvendező élet. Az az élet, a, amelyiket a legszürkébb hétköznapjait is beragyogja és földeríti az otthonlétnek az ünnepélyessége és az öröme. És a hazatéréssel kezdődik éppen az az élet, amelyiket most már mások is észreveszik, hogy a régi problémáidat erősebben oldod meg, a régi keresztedet megvigasztalodba hordod, és hogy most könnyebben tudsz, hamarabb tudsz megbocsátani, és gyöngédebben tudsz szeretni, és szívesebben tudsz szolgálni. A hazatéréssel kezdődik az az élet, amelyik most már Isten számára is meg a többi ember számára is hasznos, és áld. Testvérek, olvastam egyszer valahol egy történetet egy nagyon szomorú édesanyáról, akinek nek a leányát, és hónapokon éveken keresztül hívta, várta az a leányát, de mint hiába az nem jött. Egyszer a sokat sírt édesanyat, egy fényképet csináltatok magáról, aláírta, leányom, én még mindig szerettem téged. És ezt a fényképet közzététette az újságokon. Egyszer a leánynak is kezébe került az egyik ilyen újság, meglátta édesanyjának a fényképet. Alatta a nagyon nagyot sikolta, elkezdett szokogni, és még azon az éjszakán hazatért. A miattunk szenvedő édesatyánynak is van egy ilyen képe. A megcsúfolt, a koronás, a keresztre feszített Jézus. Alatta ezzel a fölírással, te ember, aki ezt látod, tud meg, hogy én még mindig szeretlek téged. Ez az egész mai esti Isten tisztelet nem akar egyéb lenni, mint ennek a képnek a felmutatása. Lásd meg a miattad szenvedő atyádnak a képét. Jézus! És hidd el, ami rá van írva, hogy ő még mindig szeret téged, Jöjj hát haza, nyitva az ajtó, vár az édesatyának, ne félj, ne vonakodj, ne halogasd, jöjj haza.